Зніяковілий кость підвівся з крісла і ще відпрошувався жестами від такої честі, але на нього дивився весь зал. І безжальний місько безупину махав йому рукою. Американ нерішуче підійшов до сцени. Місько подав йому руку, витягнув старого на поміст і проголосив ще раз «Соло на банджо». Перцова нахилилася до копачової і примирливо прошепотіла. А тепер, хіба не перекручують, печериці називають шампіньйонами. Пліснявий сир – рокфором. А от звичайно собі мандоліну лише з довшим грифом – банджо. Та то ще старе не вивітрилося. Кость притиснув правим ліктем інструмент, стріпнув пальцями, змахнув кистю руки. Та поки вдарити по струнах, поки плектр вдарив по струнах банджо, кость Американ глянув на ложу і зустрівся поглядом з Нестором. Обличчя режисера було ледь сумовитим і відчув кость якусь пільноту між собою і цим знаменитим інженером І чому таїлася та спільнота? У чому таїлася? Кось не міг би визначити Бо і становищем, і освітою вони були віддалені один від одного на широкі гони Може в тому, що на великій планеті існувало для них обох одне і однаково рідне місто до якого верталися із своїх далеких світів, обидва пішки. Певне так, та не тільки це. Ти вернувся, овіяний радістю і славою. Я ж, залишивши на Парижчівській станції три валізки з американським добром, так само, як учора ти, побрів через Діброви. А коли прибився до ріки, Впав на коліна, чого не робив ти, І так навколішках поповз берегом, Плачучи та цілуючи жорству, І дивувалися перехожі пастухи, Бо здавалося їм, що приблудько божевільний. До одного міста ми прибились з різних доль. Кость і Нестор зустрілися тепер очима, і підморгнули один до одного, як старі змовники, і усміхнулися. Бо обом стало добре від того, що вернулися з далеких мандрівок до своя, що над їхніми головами дах найкращого в світі театру, що в передньому ряді шморгає довгим носом найталановитіший з режисерів старий стефурак. А поруч нього, так, поруч нього, Сидить з розпущеним русим волоссям королева світової краси Сотниківна, а біля ложі перемовляються вряди годи всезнаюча Перцова і покровителька мистецтва Копачова. Кость ще раз стріпнув пальцями, але й цього разу не вдарив по струнах. Він ніби шкодував свого інструмента з яким приїхав аж із-за кордону. А може, це єдине майно, якого там доробився? О, ні. кость за довгі роки доробився в Америці чимало. Власного будинку і автомобіля. Та ось сталося незрозуміле для нього самого. Спочивши нарешті від непосильної праці, він збагнув, що та праця мала якийсь сенс на... Чужині. Вона рятувала життя, а життя треба було кожній людині. Достаток же і сите існування серед чужих людей втратило раптом смисл. Серед людського мурашника Бостона став кость самотній. Як інок у постелі і нікому, навіть Богові, не потрібним. А кому дісталася праця його рук? Вантажники далі вантажили тюки в порту, в Бостоні спиналися до неба хмарочоси. А чиї вони були, адже не тих, хто надривався на роботах. А десь там, у далекому рідному місті, ходить людина вулицями, як господар по своїх кімнатах. Почав думати, говорити, та ніхто його не розумів і не хотів розуміти». Розповіді Костя про найкраще у світі місто над рікою не цікавили і смішили бостонців. Ну, а що робити людині, душі якої не розуміють? Та невже людина створена лише для того, щоб їсти і перетравлювати їжу? Іноді тужив за портом. Там люди співчували одне одному, якщо навіть не могли порозумітись мовами бо всіх ріднила туга. Тепер же вона діймала лише одного Костя, і поділитися нею він не мав з ким. У порт повертатися не було чого. Отож Кость надумав стати справжнім американцем, бо жити у власному сумі, мов Слимакові в мушлі, було невміч. Він одягнув на голову циліндра, купив собі паличку, з такою, може, ходить сам Моргана Борокфеллер, жодного слова по-своєму більше не вимовив, проте Галицьке місто нікому ні мурмур, -мур, а що жив у католицькому кварталі, то не пропускав жодної меси в костьолі. І стало враз легше жити, і, може б, кость перемінився згодом у справдешнього американця, не він такий перший і на останній, якби на випадок у костьолі однієї великодньої п'ятниці, коли йому довелось переконатися, що вовка в ліс завжди потягне, навіть якщо він того дуже не хоче. Тож стояв він у набитому людьми костьолі, такий, як усі, і прийнятий усіма гость уже не примушував себе думати, як треба складати пальці до Христа і скільки разів хреститися, і молитися по латині вмів не гірше, ніж інші. Та ось його погляд упав на розп'яття. І так якось тяжко увійшло в його очі змучене обличчя Христа, і такий був той Христос, подібний до нього самого, того колишнього вантажника» а потім слюсаря в доку. І ще нагадав йому Христос, покійного батька, коли той умирав під цісарськими шомполами за Першою світовою війни.